«Одвоювався», – подумав я. У лазареті, коли виймали осколки, я кричав. Лікарі-сестри чомусь відвертали голови. Я давно вже чую дзюрчання. У протилежному кутку певне сапери пропустили під долівкою струмок. Десь тривожно заїржало лоша. «Учора в Гривастюка був?» – запитала мене Леведеха. «Так, і що він каже?» аби за камінь платити папером, бо золото шкода циндрити. Слава тобі, Боже, błскавично змагнувши наслідки моєї розмови з Вітом, мовила господиня і пішла своїми думками. Потерпаю за тебе, синочку, не рідняти мені, але гадаю, за цапову душу гине парубок. Ти не пам'ятаєш, що вибалакаєш п'яний, аж вуха в'януть. «Жити не хочу, кров з мене висали, народ знищили, то й мені не треба». Якби хтось догадався намалювати Богоматір по хилому віці, то це би була моя господиня. Вона прекрасна навіть у своїй старості. Пройдеться по хаті в широкій, дрібно фалдованій до п'ят довгій спідниці, гордо, з гідністю, і замилуєшся. Вона народилася і вмре господинею, знаючи собі ціну» не здешевивши ні на шага. Та стороннім вона іноді може з душевної доброти нараяти таке, що втікай і не озирайся. Не водися з Молотковським, Загатами, Іванчуками, їм туди дорога, згорять у горільці. А ти покінчав школи, татко гірко капарив світом, поки ти вчився в гімназії. Випити можна, я не перечу, але ж ви не знаєте міри, ви себе пропиваєте, своє сумління. Свою честь. Честь? Чесно служити людям за варварської влади? Чи не означає це боротися проти неї? Універсальне недовір'я до всіх, хто при владі. Мабуть, це безглуздя. Лице тебе нездорове. Ливадиха підняла від куделі сиву, як повісму голову, пошамкала безубим ротом і висмикнула нитку. Нотація, слава Богу, Закінчилася. «Може, зілля варити?» «Не смійся, мій другий чоловік мав сухоти, давала йому татарського. І видужав. Учора я з Мариною радилася. Вона ліпше розуміється. Та не хмурся. Марина ні при чому. То я її закликала. «Зілля варіть, а Марину не заманюйте!» розсердився я. «Ну-ну, помримила». Левадиха і надточила нитку. Я приблизно здогадуюся, чого вона хоче. Наприклад, про що вона зараз думає? От він, дурний, норовистий, зелене, дурне, та з такою роботою. Левадиха знову висмикнула нитку, бо трапився гуц і засотала вище. Не чули, Павлюк уже приїхав? запитав я. Та де там? До неї тепер з гармати, стріляй не почує. Павлюк ще не приїхав? запитав я знову. Ні. Піду, сказав я Ви не ображайтеся. Я не зізла. Вона зажурено похитала головою а коли я вийшов до сні, перевірила, чи добре причинив за собою двері, мов боялася, що хтось інший не підслухав її думок. Молодковський кілька днів тому бачився з Миколою Павлюком у Заліссі. А я два тижні виглядаю Миколу, не показуються. Миколу колись вигнали з гімназії роком пізніше за те, що назвав Шопенгауера неуком. Ми з ним стали приятелями на все життя і переконалися, що для життя гімназія нічого нам не дала, а для того, щоб стати баламутами – вона робила все. Війну Микола перекочував з обозами, як і загата. Звідав обох тилів. Стратегія Людендорфа, спочатку проб'єму діру, а тоді буде видно, що робити, в'їлася у серце і в печінку. Повернувшись з війни, Микола осів у старому феодальному замку на лісничівці. Замок колись належав якомусь Крегерові, що вмер без спадкоємців. По хмурим громадям заволоділа громада. Із діда-прадіда тут порядкували павлюки, колобродівські,